O dia 9 de abril na história, 1917, tropas canadenses tomaram de assalto Vimeridge, na França, durante a Primeira Guerra Mundial, 1917, o poeta inglês Eduard Thomas foi morto aos 39 anos em combate na França. 1918 A epidemia de gripe espanhola matou entre 25 e 35 milhões de pessoas em todo o mundo. 1986 Garota de Ipanema de Nara Leão, em parceria com o compositor e violonista Roberto Menescal, foi o primeiro disco em formato CD lançado no Brasil. Esses são os fatos que fizeram o dia 9 de abril entrar para a história. Tenham todos um bom dia.